58% ясноволосих та 42% каштанових із повною відсутністю темноволосих. Хоч ці цифри одержав лебедів з невеликої кількості спостережень і їх значно послаблюють дані Петрова: 38% ясноволосих. 38% каштанових та 24% темноволосих. Та спостереження того самого Лебедєва у дальших південних повітах тої самої губернії 20% ясноволосих, 60% каштанових та 20% темноволосих. Але у всякому разі ми можемо, не помиляючись, вважати курських українців у більшості за безперечних блондинів. І, як це буде видно далі, за одиноких блондинів не тільки серед українців північної смуги, але й серед українців взагалі. А вже в безпосередньому сусідстві з Курщиною, у східних повітах Чернігівщини, як показують мої а вкупі з Руденком досліди, Ясноволосих було тільки 12,5%, каштанових – 27,5%, а темноволосих – 60%. Майже ті самі процентові відношення дають нам висліди наших обслідувань і в південно-західних повітах тої самої губернії. Тобто виразну перевагу брюнетів із зменшенням чистих блондинів. 7,2% ясноволосих, 34,4% каштанових та 57,8% темноволосих. За Дніпром, на Київському поліссі, Радомиський повіт на Київщині, як видно зі спостережень Сахарова, темне забарвлення волосся ще сильніше ясноволосих він зустрів 8,7%. Каштанове волосся було у 30,4%. А на пайку темноволосих припало вже 60,8%. Далі, на Волинському полісі, а згідно з дослідами моїми та Сахарова, пігментація волосся виказується така сама але з повною відсутністю ясноволосих. 39,5% каштанових та 60,4% темноволосих. Але в північно-західній частині тої самої Волині темне забарвлення хоч і переважає, та зразу й слабне. 0 ясноволосих 44,6% каштанових і тільки 55,3% темноволосих. Нарешті в Холмщині темне забарвлення втрачає вже свою перевагу та уступає перед яснішим забарвленням. 28,8% ясноволосих стільки ж каштанових і тільки 42,3% темноволосих. Отже, щодо барви волосся, то, поминаючи невеличкі відхилення, у північній смузі України ми все-таки знаходимо виразну перевагу темного забарвлення. А щодо барви очей, то нам доведеться констатувати не тільки дуже сильні хитання, але й перевагу в цілком протилежний бік, а саме в бік ясного забарвлення. А до того перевага ця йде не в певному напрямі, а на перший погляд трохи недоладно. Українці Курщини, як і треба було того сподіватись, в більшості своїй ясноокі. У північних повітах 58% ясноокіх 34% мішаних і тільки 8% темнооких. У південних повітах 60% яснооких, 20% мішаних та 20% темнооких.